Svenska Nyheter. Åklagare kommer nu att granska de hemsidor som Radio Islams Ahmed Rami sprider på internet och som Rapport berättade om igår. Det kan röra sig om brottet Hets mot folkgrupp. För sex år sedan dömdes Ahmed Rami i hovrätten. Han fick ett fängelsestraff efter sina antisemitiska sändningar i Radio Islam. Lagen själv kallas lagen om Hets mot folkgrupp. Då dömdes du för det? Nej. Ja, det, dömdes, det? det är bara namn som heter lag. Jag, jag dömdes för missaktning mot eh, judiska folkgruppen. Men om du en gång har dömts för det, varför fortsätter du? Men jag har ingen aktning för ockupation. Ahmed Rami fortsätter nu via nya medier som internet. Judar betecknas här som grymma och judendomen som människoföraktande och blodtörstig. Efter rapportsgranskning av hemsidan har den lista där ett hundratal kända svenskar pekas ut som judiska konspiratörer tagits bort av den ansvarige databasägaren. Men hemsidan är kvar med sina skämteckningar och budskap och det gör att åklagare idag vill titta närmare på fallet. Men frågan är vilken lagstiftning som är tillämplig. Fortfarande är det oklart om internet omfattas av tryckfrihetsförordningen eller brottsbalken. Brott och ett små folkgrupp finns i båda. Vem finansierar din verksamhet? Det kostar nästan liksom ingenting. Det kostar inte ens vad det kostar att röka cigaretter. Din internetsida är väldigt avancerat jord. Den har en god grafik som man säger. <laughs> vad en... har du fått pengar till den att göra Det är inga pengar. Jag har inte betalt ett öre. Det är bara kompisar alltså som unga gymnasister som har gjort det i deras gymnasieskola. Jag har inte betalat ett öre. Du lyssnar på Radio Quibono där vi kritiserar media och vetenskap på ett sätt som du förmodligen aldrig hört det förr. De åsikter och ståndpunkter som framförs i Radio Cui Bono delas inte nödvändigtvis av andra medlemmar i föreningen Cui Bono. Idag så är det tisdagen den 29 november 2022 och vi samlade Linda Karlström, Patrik, jag Martin och så har vi idag bjudit in Ahmed Rami. Välkommen Ahmed! Tack! Tack! Ja. Och jag får väl överlämna ordet direkt till min poddkollega Patrik som vill reflektera lite över det senaste föredraget som Ahmed faktiskt höll hos oss här i Göteborg för en liten tid sen. Så varsågod Patrik. Ja, tack så mycket Martin. Ja, det här kommer att bli ett väldigt eh, intressant poddavsnitt eh, vill jag först säga. Man kan säga att vi har lite ett dream team här vad det gäller att prata om de här frågorna som är väldigt, Ja, de, de, de är aktuella och, och viktiga och det har ju att göra med sådana här saker som yttrandefrihet och ja, hur, hur ser liksom systemen i världen ut och, och, och vad innebär det för oss och så vidare. Och du var ju mycket inne på detta i ditt fantastiska föredrag som du höll här i Göteborg för några veckor sedan eh, Ahmed. och jag tycker det var, det var så insiktsfullt och, och det, var, det var så mycket bra som kom fram som du gärna får utveckla närmare. Eh, och en sak jag tänkte på det var det här att du sa du, du, du pratade om det här med, med religioner och, och trosystem och att de här eh, som vi kallar de abrahamitiska religionerna då, att de är ju de är ju väldigt lika och de är ju saker som används då för social kontroll, systemkontroll va. Och en sak som jag har tänkt på mycket också när jag har förlorat min religion, eller hur man ska uttrycka det. Det var väl R.E.M. som hade en sån låt va, Losing My Religion. Mm. <laughs> och förlora sin religion, det kan man göra även fast man är helt icke-religiös va. För det är ju också en religion den här eh, ateismen eller vetenskapismen eller vad vi nu vill kalla det för. Va? För att det är ju så att i, <hör> i vårt samhälle så har vi en mängd trosatser. Och eh, vissa av dem kan man ju diskutera och, och ha åsikter om. Men sen finns det ju de här dogmerna då som vi överhuvudtaget inte får ifrågasätta. Och de här dogmerna, de, de finns ju överallt inom olika vetenskapsdiscipliner och eh, medicin och så vidare då. Och till exempel då en, en dogm som jag har tittat på ganska mycket de närmaste åren. Det är ju den här eh, kring astronomi och fysik. Eh, vi har en, en jord som... Som så självklart rör sig runt solen. Och eh, skulle man vara så eh, konstig så att man ifrågasätter det. Va, då, då är man ju så eh, spritspångande galen att man tror att jorden är platt. Va? Det, det är liksom den känslan som förs fram. Och, och, och vi har ju fysiken. Och nu ska vi ju ha en sån här... Eh, Vetenskapsfest som heter Nobelfesten då och då ska man dela ut Nobelpriset i fysik Till tre stycken fysiker Som har kommit fram till Att universum Egentligen inte är verkligt Och när man hör någonting sånt sägas då, då, då blir det Väldigt konstigt för mig för att, att Att säga att någonting verkligt Inte är verkligt, jag har ingenting med vetenskap Att göra för mig, det, det är ju bara att skapa En märklig paradox Paradox dogm som människor måste acceptera då. Och sen då vidare i medicinen och där har vi ju sett ganska märkliga saker utspela sig de senaste åren. Och det vet ju du mycket om Linda. Så. Och vi har ju pratat mycket om det här i podden också då. Men sen kommer vi till ett annat område då som också är lika... Ja, vad ska man säga, kontrollerat, eh, religiöst och fyllt av dogmer. Och det är ju historia. Och där har vi ju en av de allra heligaste dogmerna som man absolut inte får förneka. Och det är ju vissa händelser eh, under, eh, speciellt det senaste världskriget. Då. Och eh, det, det ska vi prata mer om sen. På det sätt som sig bör utan att häda, eller hur man ska uttrycka det då. För att det, ja, det är ju det vi står inför. Vi, vi, vi kan inte säga och prata hur som helst idag. Det är, vi har samma eh, tänk och system som man hade på 1500-talet. Katolicismen och så vidare. Va? Det, det är så det är i denna värld. Men, Ahmed, välkommen och ja. eh, berätta om dig själv och berätta om din... Eh, jag vill väldigt gärna höra för att du har varit med här på tidigare i podden och det var så intressant att höra om din tid eh, i Marocko. Men vi kom aldrig till eh, liksom det här, vad, vad som hände sen när du kom till Sverige och, och den eh, rättegång eller som du beskriver det. Häxprocess, vilket jag tycker är ett väldigt uh, välbeskrivande ord när man, när man sätter sig in i vad det egentligen var som hände. Så välkommen, Rami. Akmed, Tack. Förlåt. Tack. Och, uh, Ja. Det är så här: uh, Det som är centralt i maktlektur här i, i Sverige och i hela världen: det är att uh, Syftet med religion, så kallad religion och ideologier, är inte sanningen att komma till sanningen tvärtom. Det är att en lögn. Det vill säga att skydda makten. Så det, det saknar gäller det här. Alltså inte själva eh, sanningen. För även Uh, när jag har läst statskunskap, uh, det drog mig en uppmärksamhet. Definitionen som ges av ideologi, statskunskap. Och det är att ideologin är en bild av verklighet. Det är inte verkligheten själv. Det är en bild av verklighet. Uh, det är det som är och Jo, det är en ideologi. Det är, inte, det är inte bilden själv en en bild av det finns massa olika man kan göra massa olika bilder det är inte sanningen, det är en bild än, av massa olika bilder och hela den här maktstrukturen är just att skydda den här bilden och ni som bor i Sverige här när ni går ut till Stockholm till exempel och se de här äh, äh, husen. Så höghusen som till exempel Bonniers äh, Dagens Nyheter, Bonniers bokförlag. Äh, massa olika höghus. Expressen, Dagens Nyheter, Bonniers. Äh, man behöver inte gå så långt igen Här är makten, det är Bonnier. Varför har Bonniers egentligen. Bonniers, det, det är inte en svensk familj. Det är en judisk familj som kom till Sverige efter att judarna fick komma till Sverige. Och första saken som de har gjort, judarna, som i alla länder, det är att bilda just en struktur av makt deras makt. Här ska det vara. Då Dagens nyheter, jobb Expressens jobb, eller bokförlag det är just att hålla den här strukturen och det är egentligen den strukturen vad är det egentligen om ni ser till exempel nu som Linda har behandlats här så fort man ser att hon går ur den här strukturen, den här bilden den här maktstrukturen som Boniash symboliserar. Då försöker man utesluta henne för att folk ska inte lyssna på henne längre. Till och med, till, till, till och med att hon fick till och med en bild av uh, en pris. sätts till Nobelpris en pris av någon ska uteslutas. Uh, medan det riktiga Nobelpris av någon som ska vara inom maktstrukturen mm. som jag. Får jag, bara blir... in där, ja. Ja, Får jag bara flika in där för de som, som uh, inte har lyssnat på tidigare avsnitt och känner till den här historien. Alltså, med oss ikväll har vi uh, Linda Karlström och Linda Karlström hon har informerat i vacciner i mer än ett decennium nu. Och det var någonting som man väl får säga att S, vår skattefinansierade stadstelevision inte tyckte om då så att de under falsk förespegling gjorde en dokumentär om Linda Karlström och då såg de till att spela in henne och hennes reflektioner över den så kallade förintelsen då som ska ha skett under andra världskriget och det var ju ett Alltså, för det är ju en sak man gör. Alltså det är ju den här tekniken då att man, man ser till att skaffa sig ett ordentligt ad hominen då Om man inte kan argumentera vettigt i sakfrågan då. Va? Så att då ska man ju diskreditera en, en person då som eh, ger en bild av någonting som är viktigt då. Och det var ju väldigt viktigt att alla sprang till vaccinationscentralerna då för ett år sedan och eh, tog den här. Injektionen då. Men jätteintressant. Kan, jag tänkte om du kunde liksom, eh, berätta lite. När du kom till Sverige och vad jag förstod så mottogs du med öppna armar här som en, en politisk flykting och du eh, startade en radiokanal. Va? Det var på 80-talet. Eh, stämmer det? Radio 86, Islam. 86, ja. Och du hade många berömda, kända svenska namn som var med eh, i din kanal. Och, men, men sen efter ett tag så hände det någonting, du, det var inte så populärt det här med Radio Islam längre Den här, Det var en lokal radiostation i Stockholm va, om jag har förstått det rätt mm, ja. Ja. Jo. Kan du berätta lite om vad, vad som hände då och vad det var som, som gjorde att du hamnade i blåsväder Och hur man ska uttrycka det som senare ledde till en Rättegång, där du tydligen fick eh, Sex månaders Fängelse då och, och sex det är ju en sån här Intressant siffra då Som man använder sig av I, i vissa ja, Det var då ja. Det var när eh, Den judiska makten i Sverige mm. Bestämde Att eh, Ja, inleda och skapa Det så kallade Neradiostationer neradioprogram och det var då när de här judiska eller sionistiska kristdemokraterna som sionistiska bibeltroende alltså i, eh, judiska lobbyn eh, de vill ha också lokala radio som ställas ner radio och då eftersom de vanliga institutionerna som radio, tv och tidningar de är allihopa och ockuperade men de vill ha också några som är närmare lyssnarna och det är ner radio. och då vill jag, vill jag tänkte jag att jag ska precis som idag det kom internet då det hade kommit så, så kallad ner radio och då tänkte jag utnyttja det här möjlighet, möjligheten att kunna yttra mig, för jag kan inte yttra mig då i, ja, i den judiska officiella massmedierna till Sverige och television och radio och dagens nyheter och Expressen, får de allihopa är ockuperade. Då tänkte jag att jag ska bilda en liten ny radio och då lagen då säger då att det här tillståndet att sända ska ges till föreningar inte till personer. Så jag bildade en förening som heter Svensk Islamiska förbundet. Mm. Och jag, äh, äh, jag kan inte kalla det för radio Rami. Det radio? Och då genast äh, jag fick då tillstånd och jag började sända hemifrån. Från mitt sår. Alltså. Äh, När radion. Och, äh, och det betyder att de hade ingen kontroll på mig. då. Mm. Så jag började prata fritt i, i radion, i ner radion. Eh, och som du sa också när jag kom till Sverige: eh, Jag kom och, och sökte politiska skill för att, på grund av att jag har försökt störta kungen i Marokko och jag försökt döda, mörda kungen i Marokko. Då tog sig emot här som en hjälte och blev då till att bjuden av Olof Palme som var statsminister och det blev en stor nyhet i Sverige och hela världen någon som har försökt mörda kungen i Marokko och ändra regimen i Marokko, han kom till Sverige då fick jag lytisk asyl och jag fick all hjälp och stöd men när jag bodde i Radio Islam jag började krisera den judiska makten och Israel då, genast då förvandlades jag till kriminell. Mm. Bara med ord, alltså har försökt man med ord att kritisera judar och israel. Uh, och när de då alla de här uh, judiska makten som symboliseras av massmedjan av Boniers tv och radio. Det får även radio och tv om de, det man de säger statlig. Men egentligen. De är också styrda av den judiska makten. Och när jag började prata. De, alla de här medierna började angripa mig. Och. Uh, utesluta mig. Från. När de pratade om mig. Jag får inte själv prata i med, medierna. Så, men jag hade ändå en radio. Och jag tror att då många svenskar som var medvetna om det här makten stödde mig utan att säga att det på grund av att jag kritiserar zionisterna eller judiska makten till exempel som Syster Marian, som uh, Jan Myrdal som Per Garton, som uh, uh, Erkebiskopen som Stockholm biskop uh, Christ, uh, uh, här i Stockholm de började de, jag började intervjua dem och de kom till radio men jag intervjuade dem även, även uh, utrikesminister hon som blev sedan utrikesminister uh, Anna Lind till exempel Stein Andersson uh, alltså de, de hade stött med. jag fick stöd från dem i yttrandefrihetsnamn. Mm. Men de började de agrippas också av den judiska makten. Och till sist då de hade anpassat alla lagliga juridiska strukturer i Sverige till den makten. De som finns. Det vill säga att det finns för journalister och Författare som inte respekterar den här bild av verkligheten, den här judiska makten som styr idéerna, som styr ideologin. De som inte gör det ska dömas inte av vanliga domstolar, nej. De har gjort speciella domstolar för dem. Och dessa domstolar, Det är inte vanliga uh, i, i den här så, uh, som så alltså ska döma folk som har begått brott av så kallat brott uh, som kallas ointegriert. Uh, uh, den här domstolen de domstolar, det bestod inte av jurister, av domare. Nej, består av något som heter då jury jury, juryn är juryn som ska döma de som är upptalade uh, juryn består av uh, politiker från olika politiska partier varje parti ska skicka medlemmar, politiker inte, inte jurister, politiker och de då det finns i mitt fall till exempel sex politiker som heter Jyring. Och det finns mellan dem en domare. Och det här domaren, det är riktigt mycket intressant det här. Den här domaren har inte rätt att uttala sig. Har det inte rätt heller att döma eller fria. Den ska bara lyssna och tillämpa det som bestäms av juryn, av politikerna. Men alltså det här, jag, jag blir helt kockad när jag hör det här eh, Ahmed, för är det här någonting som ingår i svensk eh, rättspraxis Alltså har den här eh, domstolen då, eller vad man ska kalla den Har de rätt att döma ut fängelsestraff och skadestånd och sådana här saker då? Eller hur? Det, jag med, ja. du fick ju fängelse de har exakt samma makt som domarna har Det är bara att de inte är domar Det är de politiska rättegångar Det vill säga det är politiker som dömer. Mm. Domaren. Han bara sitter och lyssnar. Uh, och, men åklagaren. Och det är justitiekanselen. Det är inte en vanlig åklagare. Det är justitiekanselen. Som han uh, uttalar. Mm. Det vill säga att. I mitt fall till exempel. Uh, vad som har hänt egentligen. Uh, det är att. Den judiska församlingen i Stockholm hade anlittat tre, fyra eller sex anställda, heltidsanställda, med enda jobbet att banda spela in allt som Radio sändes. och sedan göra utskrifter och anmäla dem direkt till justitiekanslern. Så de har alltså uh, samlat och bandat in och skrivit ut: och det, fyra eller sex, anställda som är inte jorda, de är svenska. Men de anställdes att göra ett jobb som de för, och det är betalda för. Att banda och skriva ut och anmäla till uh, Och Men det, då kan, har de anmält mig från, för uh, ungefär 48 talspunkter. De kunde inte anmäla allt. De anmälde det som är en lygdom, alltså och klagaren, justitiekanslern, den mest justitiekanslern. De har anmält med 48 och talspunkter. Det vill säga 48 citat av det som Radio Islam har sänds. Och inte heller en hel text. De väljer ofta från hela texten bara en mening eller två meningar. Och säger det här är hets mot folkgrupp. För det här brottet heter hets mot folkgrupp. Uh, och uh, rättegången mot mig och i de här bland otalspunkterna uh, det är också en bok som heter Vad är Israel? var också, ska också dömas för ett, ett små folkgrupp mm. så domstolen då hade han ställt en skådespelare som ska komma varje dag och läsa från min bok Vad är Israel? och jury lyssnar och journalisterna den ja och ju, journalisterna lyssnade och uh, de alltså den här den här och uh, klagaren den här alltså skulle spela som läste från boken jag bandade allt vad han uh, läste och jag sände på kvällen i Radio Islam och det säger bara att det här är en i, i under rättegången. Rättegången fortsatte i sex månader. Det lägger märke till att det är ordet sex. Äh, namn, sex siffran sex är en jüdisk. den ingår i in den judiska tro. Mm. Sex månader. Den här juryn bestod av sex medlemmar. Okay? Och jag dömdes till sex månaders fängelse. Lägg märke till det. Sex, sex, sex. Okay? Allt är judisk symbol. Symbolen. men ja eh, den här första åtalspunkten det var egentligen ett citat från Karl Marx bok, eh, Karl Marx skrev en bok som heter eh, om eh, judiska religionen mm. och och de tog det en av, och jag hur hittade jag den citaten? det är inte att jag gick och läste i boken som heter om uh, judiska union? Nej, uh, det var den judiska organen som organen som heter, uh, uh, alltså i, i judisk krönika var det. Vad sa du? Ju, ja, J judisk, judisk krönika. krönika ja. Mm. ja, ja. Judisk krönika har publicerat ett nummer, speciellt nummer om Uh, uh, vänstern som antisemitisk rörelse och de tog som exempel då vad max skrev om judendomen mm. han är kritisk mot judendomen Marx som är själv judi så jag bara i Radio Islam jag, jag sa i Radio Islam att Judisk Kronika har publicerat följande citat i Judisk Kronika och den blev uttalad för mm. Och ja, det, är, det är helt ok. Så du fick alltså inte lov då att citera någonting i din judiska som jag sa, hade skrivits i judisk kanal. Ja, nej, nej, jag sa under rättig Jag sa till dem, till dom, domstolen, att det här tog jag från en judisk kronika som är uh, judiska uh, tal, uh, språkrör judiska här i Sverige. Uh, Jag och klagaren sa ja, men judiskt kliniker har publicerat för att försvara judendomen men du har publicerat för att angripa judendomen, säger uh, de. Men till exempel Karl Marx uh, det här till exempel domstolen hade anlitat flera vittnen som skulle vittna till stöd för och klagarens han klagades mot mig och talat mot mig. Och bland dem en, en professor i Göteborg som heter Weibull som var då lärare i Göteborgs universitet och klagare hade skickat till honom de här citaterna och han, med, med uppdraget att han skulle bevisa att de här citat Rami Tog dem från uh, Mein Kampf av Adolf Hitler. Mm. Han, uh, uh, och då När Weibull fick den här citatet, uh, han läste inte att det från Karl Marx. Och då han gick till Mein Kampf och hittade några citat som liknade ungefär vad jag har sett i radiosen, vad Marx, vad Marx har skrivit, Karl Marx. Och då sa Weibull i hans predering, alltså hans vittnesmål mot mig i domstolen, att de här citat kom direkt från att Marx har kopierat dem från eller stulit dem från uh, Hitlers bok Mein Kampf. Alltså han säger då att Marx har tagit dessa citat från från vem? Från Eh, alltså att eh, Karl Marx har tagit dessa citat från Hitler och ni vet att Hitler, han var inte han kom senare eh, eh, och sen är nojournalisten sa till mig att det här inte det här är det här är, inte, det här är, eh, det här är Marx är inte Hitler han alltså sa det är ändå det är Marx era mm. men men i alla fall, dessa, jag blev dömd då till sex månaders fängelse mm. uh, Och uh, jag anlittade också några vittnen vit, vit, som skulle komma med av vittnesmål. Och det är en professor som heter professor Jan Bergman. I, som var lärare vid Stockholms professor. Han var professor vid Uppsala Universitet, teologiska Institutionen. Och en professor som heter Jan Järpe från uh, Lunds universitet, som har vittnat för mig att jag hade rätt och att, jag, uh, att det var inte hets mot folkgrupp. Uh, Men dessa personer har då också uh, blivit föremål för. Hårda kampanjer från den judiska makt, den judiska, den judiska propagandan. Men jag kommer ihåg till exempel att åklagaren har anlittat överrabbinen Morton Narro som vittne mot mig. Tänk om till exempel nu om en domstol anlitar Khomeini för att vittna mot Salman Rushdie över uh, so, uh, rabinen han kom till, till domstolen som vittnen han är inte opartisk uh, han är uh, partimålet men i alla fall den här rabbinen han var varje dag där i domstolen uh, han satt hela varje dag under sex månader uh, och en gång under pågående lättegong ringde han till mig. I mitt telefonat. Ja, det var en chock för mig. Han sa att han satte mig. det här morgonarna och uh, han satte till mig. Så här, jag har jag ringde för att jag har en. ring till dig för att jag har en, förslag, en kompromiss. Så vi kan kompromis. Så du vet nu sa han till mig. Du vet nu du är utstängd från alla massmedier i Sverige. Ingen får intervjuer, det får inte komma till tals. Ja. Men om vi kommer överens, om vi accepterar en kompromiss och det är att sluta kritisera judar och kritisera Israel då kommer jag öppna alla mänsklig medierna för dig i Sverige. Och hela vägen. Ja, så, men, bland de talspunkterna som vi de i domstolen de nu det är att jag anklagar, eh, att jag säger att judarna har makt över mänsklig i Sverige. Fast, men, det är en annan sak. Så här. Jag sa nej, jag, jag vill inte ha någon kompromiss. Jag, jag, jag ser vad jag, tyckt, vad jag tycker är, är sant. Och det är det som är viktigt. Sanningen. Jag sa, nej, sa han, det är inte sanningen som är viktigt. Det är viktigt det är, att du ska veta vem, vem har makten här i om säger någonting och, och också äh, verkställer någonting i verkligheten. Men i, i propagandan Säger de något annat? Och han till han till över Martonaro, hade jag skickat under pågående Radio tid ett brev där jag ber honom att komma och prata med mig i Radio -Islam. Det här brevet har jag publicerat i min bok när jag var i Israel, som du visade nu, och när, i slutet av boken. Och det är ett brev där som jag skickade till honom. Och efter uh, några veckor fick jag ett svar där, uh, där jag, jag bad honom att komma som gäst i radiosen. Jag fick ett svar med enda mening. Jag har inte tid. Ja, jag har inte tid för er. Så, här är hans. Det står, jag har inte tid för er. Mm. jag har publicerat det här. Uh, så men han har tid att prata hela tiden i tv, radio, TV, men inte på Radio Islam. Men uh, han, ja, det var en, en gång en familj Boniers som ringde till mig i Radio Islam under en direktsändning på natten. Vi hade, vi hade varje vecka en hel natt sändning hela natten. Och han ringde mig i Boniers alltså, och sa: Varför ni araber, ni muslimer, ni, ni dåliga förlorare. Uh, ni har förlorat, Hitler hade, Tyskarna har fullt ejt krig och har kapitulerat. Men nu, trots att ni blir besegrad, ni har svårt att acceptera att ni är besegrad. Ni är dåliga förlorare. Uh, och det här, nu hjälper inte till så han att starta en radio i Sverige. Det hjälper inte till så han. Problem löst av kanon med kanoner och vapen, inte med ord. Så man, så, så, mig, varför hade du ju ringt till mig nu? Så det men i alla fall eh, du ser hur de agerar mm. uh, det är bara att lägga märke till att Radio Island det är en lokal en nedradio, det vill säga det hörs bara i Stockholm man kan inte göra den men det kommer meningar från lyssnare, från Göteborg till exempel, anmäler mot, anmäl, mot Radio Island och New York Times i Amerika skriver om radie-islam. Det hörde inte i Amerika. Men mm. den här nu, du sa också i början om religion: judendomen, kristendomen, islam. Judendomen, det är de som har skapat eh, dagens så kallade eh, religioner. Judendomen. Kristendomen. Islam. Det vill säga den judiska bibeln som, he, som kristna kallar gamla testamentet. Och judarna kallar Torah. Eh, den kristna, kristna tes, bibeln som heter som kristna kallar nya testamentet. Och Koranen, Dessa tre böcker. Innehåller exakt samma sak. De, de Exakt samma sak. De, de har Abraham. Som profet. De har Moses. Jesus. Så alla dessa religioner egentligen. Det är samma. Sekter som tillhör. Den judiska tron. Men det så kallade. Det som kallas nu Talmud. Eftersom nya testament, gamla testamentet fanns inte under Jesus och under Koran. Då Talmud är bara tolkningar av gamla testament. Det vill säga vad gamla testamentet tycker om Koran och nya testament och så vidare. Det, det, det vill säga att Talmud är inte en bok, Det är bara tolkningar av gamla testamentet. Men nu som mm. äh, ligger är mycket till att äh, om islam islams har fem pelare fem stora principer, fem pelare och det första pelaren är att tro på Gud att vara troende och sen äh, att göra sina böner och att äh, och att uh, gått en gång per år till uh, sitt liv till pilgrimsfärd och så vidare. Men judendomen spelare. Första pelaren är inte att tro på Gud. För man behöver inte tro på Gud för att vara judig. Det räcker att ha en judisk mor. Uh, det första pelare för judendomen det är egentligen det är infiltration. Mm. det är inte att tro på Gud det låter man till muslim, islam, det är de som bestämde hur muslimerna ska vara hur kristna ska vara därför de de, de har skapat kristendomen och islam bara för att uh, spela en roll i den judiska makten eftersom be, alla bygger be, tror på judiska sagor en sak till exempel nu. Idag, I love it. I love it idag. Mm. Att jorden är inte platt. Som det står i gamla testamentet. I nya testamentet. Koron. Ja, koron. Alltså nu vill jag nog gå in lite där och, och påpeka att det, det står aldrig uttryckligen något om att, att jorden skulle ha en annan form i en rund i några religiösa skrifter egentligen. Det man ibland omnämnare det är ju att, att, att solen rör sig och inte jorden Men, ja, men vad fortsätt jag vill, ja, vad, jag, vad jag vill säga är att i Koranen, gamla testament, nya testament står att det finns himmel och helvete himmel och jorden och det finns paradis och helvete det här är bara sagor de vet själva att det är, det är bara sagor även nu när de vet att det finns massa planeter och universum och så vidare i Koranen i gamla tisämnet, nyhet till handlar fortfarande om jorden och himlen. Äh, mm. Det är det som jag vill säga att egentligen äh, religionerna som skapade dessa ut, det är bara sagor, judiska sagor. Det är ingen sanning. Men. Och till exempel, Abraham har aldrig funnits. Aldrig. Det, är bara en, det är som var bara saga, en saga. Jesus hade funnits Jesus hade funnits har existerat i Jesus själv mm. så det är bara så uh, och nu till exempel som jag ser nu judendomen det är första viktigaste pelare uh, det är infiltration vi ska infiltrera alla familjer alla länder, alla samhällen alla grupper, alla nationer. Så fort någon börjar bli viktig ska, till exempel så fort de säger att Trump börjar bli kanske viktig i den amerikanska politiken. skickar de en för att gifta sig med sin dotter som har objektat sig i judendomen och kanske själv blir uppen jude. Mm. Uh, och till exempel massa, alltså den här med Infiltration. De infiltrerar alla samhällen. Alla grupper. Alla familjer. Infiltrar, till exempel Abraham själv. eftersom Abraham som är bara egentligen en legend. Men han är en förebild för alla judar. När han kom till Egypten. Det stora gamla testamentet. Första sak han, han sa till sin fru. Att ha sex med Farao, För att infiltrera den. Kungliga familjer. Ja. Uh, infiltration. Till exempel den största judiska helg som firas varje år. i är Purim. Och vad är Purim egentligen? Purim det är bara en sådan infiltration. Att en judi som heter Moldatai fick veta att kung i Persien skulle organisera en tävling för att välja Persiens misspersie och misspersien. Då sa han till henne du ska gå och delta i den här uh, tävlingen. Men du ska inte säga att du vi vill fått infiltrera. Mm. Och hon då deltog i den här tävlingen. Och hon blev vald till Miss Persien. Och då Persiens kung gifte sig med henne. Och hon då, hon, alltså uh, Ester. Och för Esther, det berättas i gamla testamentet i ett kapitel. Och gamla testament kapitel kapitlet heter det inte kapitlet, heter bok. det heter livbok bok östers bok kapitel, det, det är bara tio sidor de säger då att när, när hon blir, gick sig, då hade hon övertygat kungen att utnämna hennes pappa Mordechai till statsminister och första beslut hade tagits av Mordechai där att döda 76 000 persier och judarna firar idag varje år när judarna har massakrerat över 25 000 persien. Så det stod i, i gamla testamentet. Och det som är mer skandalöst är att Iran, och det ser jag inte idag, Iran som får ut heter persien. Mm. Alltså att judarna i hela världen firar att judarna i persien har massakrerat 75 persien. Tänk om vi firar idag mytten eh, om att tyskarna har massakrerat sex miljoner judar i Sverige till exempel. Det skulle betrakts som en små folkgrupp. Men här till exempel nu, som jag sa eh, det, det är eh, det här judendomens eh, tänk till exempel det stod i Koranen Eftersom andra pelare i judendomen det är att Gud har, deras Gud har lovat judarna, alltså lovat Abraham Palestina som gåva berättat för inte palestinierna och döda dem och slava dem. Den här nu pelaren har då betraktats som en viktig judendom. Det heter då lova de landet. Han har lovat Palestina till judarna. Tänk om det stod i Koranen att Allah har lovat Sverige och araverna, eller muslimerna med rätt att döda uh, svenskarna. Det är så skandalöst. Och Därför i, i, i min bok uh, det var Israels makt i Sverige och i min bok uh, Judisk process. Jag har publicerat en anmälan som jag har gjort hos Jesus kansler. Jag har anmält gamla testamentet för hets mot folkgrupp. Jag samlade citat i gamla testamentet som eh, utmanar judarna att mörda, att slakta, att ockupera, att förklara krig. Jag har, jag har anmält dessa citat. Som det stod i min bok, som jag säger här: Jag har dessa citat till eh, i och bad i kansen och sa att den här boken strider mot svenska lag, den svenska lagen och bad om att, att förbjuda gamla testament och judendomen i Sverige, därför det betyder hedsk mot folk. Mm. Mm. Ja, men ja. Det, det är ju intressant, för det är, det är, ju, det är ju en, en precis, exakt samma argumentation som de själva för då. Att för att, och, och jag tänkte på det också eh, Ahmed för att det, det liksom det blir lite eh, för jag tänker väl också det va och, och jag är egentligen inte mot eh, några religiösa människor och jag tycker att det, det finns mycket fint och nyttigt i de här religiösa skrifterna men man, man gör nog ett stort misstag om man om man tänker sig att det här är precis en, en historieskildring då, va? Då, tro, då tror jag man är fel ute om man tolkar religiösa texter på det sättet då. Och jag tänker på det, alltså, det här med, med den här eh, eh, Esters bok och eh, Purim. Jag menar det, det är väl också en myt förmodligen. Va? Eller kan man liksom vidimera det på något sätt att det här verkligen skedde eh, under den här perioden? eller? Ja, men det är väl lite som en Jesus och de här andra sakerna då, att man får se det symboliskt, tänker jag. Nej, nej, nej. De har gjort, uh, nyligen, mm. en, en undersökning i Israel, mm. Mm. Uh, i tv, i televisionen. Första frågan, mm. första frågan till, man till i Israel, tror ni på Gud? Ni, över 95 procent svarade, ja, de tror på Gud. Nej, de tror inte på Gud. 95% svarade nej, de tror inte på Gud. Nästa fråga. Tror du på att Gud har lovat judarna Palestina? Nitt över 95% svarade ja. Det vill säga att de tror på att en Gud som de inte tror på har lovat om Palestina. Så det, hela judendomen är bara ett kämp egentligen. Hela ja, det blir, det, ja, det blir ganska konstigt och, och motsägelsefullt. Och jag tycker egentligen så kanske man inte behöver... Ge sig in för mycket i, i, i de här eh, historiska och, och texterna. Och så. Men det, det, för det jag tänker på som, som jag tycker är väldigt intressant och som har förbluffat mig väldigt mycket under de här åren när jag har tittat på det här. Då, det är ju det att de här sakerna då som har för sig gott, som till exempel din rättegång. Och det finns ju en väldigt intressant eh, rättegång kring förintelsen då, som skedde i Kanada på 80-talet, eh, Ernst sunde Och det var väl en av de få rättegångarna kring den här typen av frågor som faktiskt genomfördes på ett någorlunda, hur uttrycker man det, rättssäkert sätt då för att man eh, dokumenterade och arkiverade bevisning och så vidare. Då, och när man sätter sig in i de här frågorna så man, man, man bara baxnar över eh, ja, hur läget är då eh, kring den här frågan. Och det är också någonting som man aldrig fick höra talas om. Vi har aldrig fått höra talas om detta under 80-talet, 90-talet, 00-talet ja, och så vidare. Utan allt sånt här börjar komma fram nu då. Eh, tack vare internet och att, att människor har en möjlighet har i alla fall en möjlighet att, att göra egen research eh, kring sådana här frågor utan att, att eh, behöva lägga ner allt för mycket tid på det då. Och det för mig också till det här att eh, de här eh, människorna som håller på med det här och etablerar Ja, man kan säga det är lögner, då. Eller man kan egentligen säga att man etablerar en religion, va? Man bygger upp en religion i en ny tid, va? Och, så, och så lägger man liksom dag på dag, och, och så får de absolut inte kritiseras. De är de aldrig. Man har saker som är eh, väldigt heliga, då. Och förutsättningen för detta för att det ska fungera, då, det är ju informationskontroll. Det finns ju någon sån här citat, jag vet inte vem det är. att den som kontrollerar informationen har makten och det tycker jag man ser eh, väldigt tydligt i det här och, och vad som har utspelat sig hur eh, trygga och säkra de har känt sig i och med att de har en fullständig informationskontroll de ringer och kohandlar med dig Ahmed på 80-talet liksom inga problem <laughs> snacka lite sådär det är det, det här kommer aldrig att komma ut ändå för att vi, vi kontrollerar allting. Va? Jag tycker det är intressant. Och jag, vill, jag vill också passa på att fråga dig, Linda, vad, vad, vad tänker du kring detta när du hör Ahmed eh, beskriva vad han fick gå igenom på 80-talet? För du ska ju faktiskt vara i en lite liknande situation ganska snart. Kan du berätta lite om det, Linda? Mm, det handlar ju om, om SVTs övergrepp mot mig när de filmar mig då med dold kamera, som du refererar, på, Patrik, här i början. Och eh, i och med den här dolda filmningen så blev jag utpekad som en konspiratorisk antisemit. Då, och eh, Jag anmälde hela det här, eller ja, jag tog det till rätten, hela det här tilltaget. Men det är så att. att eh, den här tvisten består av flera delar och det är staten då som är min motpart eftersom det var svensk statstelevision. Och I det här ingår då att vi, vi ska försöka bevisa att SVT är eh, osakligt och att eh, televisionen beter sig partiskt. Och en del i deras osaklighet är ju då att försöka motbevisa deras påstående som de uttryckligen sa i den här så kallade dokumentären vilket var att förintelsen är en av de, de kanske till och med sa att förintelsen är den mest väl dokumenterade händelsen i, i historien um, och, och därför så liksom att jag ifrågasatte den, det här officiella narrativet så det var ju alltså det var ju bara herregud vilken människa alltså hon är antisemitisk hon har en extrem världsspel och jag var en fruktansvärd människa och, och jag blir ju personen om grata och alla tog avstånd och så vidare. Så att en del är ju att vi ska försöka föra i bevis då. Att förintelsen inte är en av de mest väldokumenterade händelserna i historien. Så att det, och det får se, alltså det här det blir väldigt intressant rättegången ska vara i februari. Så vi får ju se då om de vågar kännas vid det här ämnet eller inte. Redan nu så får vi ju vibbar av att staten vill inte att det här ämnet alls ska behandlas i rättegången. Så vi får se hur det går. Men vi håller ju på med mm. yttranden fram och tillbaka och förbereder oss för rättegången just nu. Ja, mm. nej, jag förstår det. Och, men jag bara, en sak som jag reagerar på när jag hör detta Linda, det är ju det här. Alltså frågeställningen då, huruvida förintelsen är den mest eh, väldokumenterade händelsen eller ej. Jag, jag, jag tycker det är, låter lite märkligt för att det eh, säger ju inte så mycket om, om frågan i sig. <laughs> Man ska uttrycka det. Förstår du vad jag menar? Uh, oh. Jo, precis. Alltså det, det har ju blivit ett uttryck för att undkomma diskussion. Det är ungefär som att när någon ifrågasätter vaccination ja, men då slänger motparten fram, ja men vaccin är säkert och effektivt. Och så är det punkt där, då är det färdigdiskuterat. Då är det lockat på, Inga, man, liksom, man diskuterar inte saken överhuvudtaget utan bara vaccin är säkert och effektivt. Och det blir inte samma sak, men använder som som slagträ eller som motvapen så fort man för förintelsen på tal. Så då kommer det här. Förintelsen är en av de mest väl händelserna i historien. Punkt. Och det här använder man faktiskt också liksom frekvent på högre ort. Parter som man tror att skulle vara intresserade av att framstå som objektiva och sanningsenliga. Men nej, alltså, jag är väldigt väldigt förbluffad. Över den här extrema rädslan av att ta i det här ämnet. Och, och alltså, Ahmed, där tänker jag fråga dig, alltså, varför är samhället i stort så fruktansvärt rädda för att beröra det här ämnet? Jag menar, alla vill väl veta vad som hände med Estonia och. Hur hela den historien var, men betyder det att man hatar rester om man vill ta reda på vad som verkligen hände med Estonia? Varför blir man stämplad som att man hatar judar om man verkligen vill ta reda på vad som hände dem under andra världskriget? Alltså, varför är det så infekterat? Berätta. Jo, det är för uh, hela världen idag, det är sanning, det är ockuperad av den judiska makten. Mm. Judarna ockuperar hela världen i alla länder. Bonniers, det är inget en äh, dag, det är inget speciellt. Det, det är ingen slump. Alla länder har sin boners. Alla länder, Frankrike, USA, äh, England, alla länder, judarna som äger massmedierna. Mm. Med andra ord, det är judarna, det är judiska makten, som ockuperar politiskt hela världen, alla länder. De ockuperar Palestina militärt och palestinierna gör motstånd militärt. Sverige är ockuperad politiskt och ni och svenskarna gör motstånd politiskt. Men gör de verkligen motstånd politiskt? Nej, Finns det något jag, motstånd? Jag säger så här att i alla länder, i alla tider. Majoriteten av befolkningen, i all följer bara allmänna ideologier. Det vill säga att de är rädda. Först, det är inte så många som har möjligheten och förmågan att följa det som händer och argumentera. Och Därför de bara undviker, undviker konflikter och följer den allmänna. Uh, ideologi som råder uh, uh, och därför det de är alltid bara minoriteter några personer som är alltid uh, gör motstånd, inte hela befolkningen och det har alltid varit så uh, till exempel Hitler har bara försökt befria Tyskland gjorde motstånd uh, politiskt och i början hade lyckats men i alla länder de försöker då befria sina länder alla folk har befri Försöker de kommer att försöka det vill säga att det har blivit så här och jag sa flera gånger även under mitt föredrag i utborg. att uh, i vår organism våra organismer kroppar det finns både uh, mikrober och antikroppar. Ni är, ni är antikroppar. Och den judiska makten: de är mikrober som försöker styra. Och när mikrober är starka och dominerar, då blir man sjuk. Samhällena är sjuka nu. Och det finns då folk som ni som har programmerats redan från födelsen att att vara antikroppar. Så egentligen det är det inte en slump heller. Varje människa är född. Programmerad. Till en viss uppgift i livet. Man har inte bestämt själv. Ja. Men det är naturen som har programmerat oss. Och den här kampen. Mikroben är född för att göra sitt jobb som mikropp. Ja. Och antikroppar. De är också skapade för att göra sitt jobb som motståndare. Till, mot antikroppar mot uh, mikrober mm. så det kommer alltid att finnas det här kampen i alla tider i alla länder och eh, i alla situationer uh, så det är egentligen det är helt normalt uh, att uh, någon som Linda här gör bara sitt jobb som antikroppar som motståndsrörelsens uh, programmerade från början. Du har inte valt du har inte valt dina föräldrar eller eh, valt ditt land eller valt uh, när du ska, nu ska dö när ska, ska föddes och så vidare. Du, vi är programmerade allihopa. Även jag till exempel jag har ingen förklaring till allt som hände, har hänt mig i livet än att jag föddes programmerad till att göra vad jag har gjort. Mm. och jag har inte heller någon förklaring, logisk förklaring till varför jag fortfarande är levande mm. men det är ingen slump mm. och varför jag hamnade i Sverige det är ingen slump heller jag har inte varit i Sverige egentligen det blir bara som det är. Jo men det är ju sådana här frågor om ödet och så vidare det är svårt alltså vad vad hade hänt om och så vidare. Va? Men eh, jätteintressant, eh, Ahmed. Och jag håller helt med dig i din liknelse där. Men jag vill bara understryka det också att här på podden så har vi hittat ett annat eh, medicinskt paradigm. Som vi också tycker verkar väldigt intressant då. Eh, och det eh, paradigmet eh, har ju inte så att säga undersökt närmare under hundra år nu i alla fall. Då. Men Det kallas för terrängteori och det har ju en annan tanke kring det här med eh, hur sjukdom uppstår men, men jag menar det, det, det stämmer ju bra. Det. Men då, då är det ju det här att, att det bildas gift i kroppen och sen så vad som håller oss friska det har att göra med vår förmåga att eh, eliminera gifter då. Men det är ju egentligen samma... Samma sak som det här med mikrober och antikko, men, men där så har det visat sig då att det, det, det saknas eh, lite vetenskapliga belägg, då. Så att det där behöver nog undersökas närmare. Då. Men, nej, men jätteintressant. Och jag tänkte på det här Linda, du var inne på det här med, med ja. Varför eh, går inte en sån händelse då som, som förintelsen att, att överhuvudtaget. Eh, diskutera eller undersöka konstruktivt då. Och det är väl det att det är ju en, en av de här eh, ja, heligaste dogmerna, eller hur man ska uttrycka det då. Och, och sen så finns det ju också, och det har vi pratat om eh, mycket också i den här podden då vad det gäller eh, 9-11 som har varit ett. Eh, ett sånt här, vad ska man säga, en, en, någonting som vi har kallat en nyckel till att förstå mycket annat om världen. Då. Och, och där så finns ett, det finns ett begrepp som man kallar för väggen av tårar eller wall of tears då. Och då är det så att är den en händelse där det är, som eh, inkluderar eh, ett, ett stort mått av tragedi, många döda, då är det väldigt svårt att och kritisera just, ifrågasätta just den delen av händelsen va? Visst man kan fundera på hur det egentligen gick till och så vidare. Men just det här att, att det var 3000 amerikaner som, som blev dödade i den här händelsen. då, det, det ska inte ifrågasättas då. Men det har ju visat sig det att om man väl gör det så, så hittar man ju inget belägg för detta. då, Att det verkligen var så. Och då kan man ju också förstå hur den här typen av händelser så att säga kan skapas och fungera. För jag tror ju inte det är av någon människohänsyn som, som det inte ingår eh, faktiska dödsoffer. Utan det har ju att göra med att då kan så att säga myten fungera. För att då har du inga riktiga anhöriga och så vidare som gräver i det här på riktigt tar reda på vad egentligen, som egentligen händer. Då. Så att då, då kan man liksom skapa den bilden man vill ha av det hela. då. Så. Jag har en, här en, ja. en, också en förklaring. Det är att det här nu som eh, andra världskrigets historia. Eh, den är egentligen... Uh, är bara en del av hela uh, den här alltså själva berättelsen om andra världskriget. Det är att förut förut innan ämnet vetenskapsämnet historia har skapats uh, det var bara historien berättades förut bara som sagor, som berättelser som tusen år natt. Uh, det är bara på hit mm. uh, som bygger ibland på vissa riktiga saker men det blir i, i längden, det blir alltså bara sagor uh, och för 400 år sedan kom en arab som heter Ibn Khaldun som har skapat första gången ämnet historia och det historia, det ska bara finnas historia, kallas historia det som går att det som går att bevisa det finns bevis och som går att forska i och som inte är definitivt förbjuden att forska i det är historia och då sedan dess nu till exempel när man studerar historia i gymnasiet man pratar inte om Abraham eller om Jesus. Abraham, Jesus, Moses och så vidare. De, de inte fanns inte. Så man pratar inte i skolan i historia om Abraham. Abraham, det var en saga. Uh, och då, den här resten, det blir religioner och ideologier. Uh, och nu, de vill förvandla uh, allt som, eftersom egentligen till exempel i första året i gymnasiet man studerar Egyptens historia, faraonerna. För faraonerna har lämnat allt skriv skriftligt. Allt går och bevisa. Och det finns inte där egyptiska historia som alltid bevisat och dokumenterat. Det finns inte ett spar av Abraham eller av den judiska legenden. Man pratar bara det som är sant. Och därför eh, nu, de vill förvandla andra världskrigets historia till en religion, det vill säga till en tro som man inte får fråga sitta. Till exempel idag: Man får egentligen säga att Gud inte existerar. Gud. Men man får inte säga att. Förintelsen inte existerar. Man får säga att Gud inte existerar. Men får inte säga att Gaskammar inte har existerat. Det vill säga att allt som är judiska propaganda i alla tider. Försöker alltid förvandlas till en lag. Till en religion. Det är bara att den det nu. Att även gamla religioner. Man får tro eller man inte tro muslimer. Eller inte. Man, man får tro eller inte tro på dem. Men när det gäller förintelsen. Det är obligatoriska att tro på det får alla. Så den universella religionen religion nu, som till exempel i Schweiz, i Tyskland i Frankrike, det är förbjudet att ifrågasätta förändringen. Normalt är historia som ämne, det ska vara öppet till forskning och till olika eh, forskningar, men till exempel att Napoleon finns massa olika förklaringar och massa olika versioner av Napoleon men inte för det ska vara som den är, alltså obligatoriskt att tro på den som den är. Så den är en religion. Men, som jag sa, det, här egentligen, det är egentligen bara att äh, judiska makten ockuperar landet, ockuperar samhället äh, intellektuellt, ideologiskt, politiskt ekonomiskt, den är ockupation, medan de ockuperar Palestina militärt. Och därför det är motståndet i Palestina, Det är militärt. Motståndet i Sverige Det är intellektuellt, politiskt, ideologiskt, historiskt. Det vill säga att det, det är, man ska passa sig. Och det här, i alla länder egentligen, det är exakt samma sak i alla länder. Uh, det är inte Israel som är stark. Det är Israels offer som är svag svaga. Det är inte i Sverige det är inte judarna som är starka, det är deras offer. Alltså motståndarna som är svaga. Uh, åtminstone numeraelt. Uh, men men den här makten, den här alltså situationen har funnits i olika tider i olika länder. Och jag är säker, jag är säker 100% säker, att det kommer att dyka upp en ny Hitler i eller en ny rörelse. Och jag är nästan säker att det kommer att börja i Tyskland. Det var någon som en historiker som sa egentligen att. Eh, Palestina kan inte befria sig om inte Amerika är befriad från den judiska makten. Den judiska lobbyn ockuperar Amerika ja, politiskt. Och det går inte att befria Palestina om man inte befriar själva Amerika. Mm. Men, jag men jag tror för... att... Mm. Ja. ja, intressant. Men jag, jag funderar på det, Men Hur, hur tänker du kring sådana här frågor som kontrollerat motstånd och, och falska profeter och så vidare. Varför jag menar ett, ett, ett typiskt grepp det är väl det att när man ser att, att det börjar hända liksom att det börjar byggas upp ett faktiskt motstånd, då, då, då ser man till att organisera och kontrollera det motståndet själv så att man kan styra det i en riktning som... men jag är som, Eftersom den här, den här infiltrationen mm. Det, det har en massa olika sätt att infiltrera. Till exempel, till och med för att, för att folk ska inte tro på Hitler. Man ska då uh, infiltrera versionen eller tolkningen och säga att Hitler var eller Hitler var... Det är ett sätt alltså att göra folk att inte tro på någonting längre. Man ska tro bara på sex miljoner, förbjuda resten. Man ska tro bara på den judiska makten. Men jag tror att Uh, personligen, jag tror att Hitler hade rätt mm. och var en rätt motståndare förstås han har misslyckats i slutet det för judarna eller judiska makten aldrig själva vunnit ett krig de har bara använt andra till exempel använt Amerika för att krossa Tyskland mm. och då man för, försöker använda Amerika för att krossa Iran Mm. de försöker bara använda andra för att krossa deras fiender och, hur, hur, hur, ser ja. du, hur ser du då på att han har eller Hitler hade väldigt många judiska eh, människor i sin armé och i sin stab och sånt eh, runt omkring sig hur, hur ser du på det då om, det, om en av judarnas pelare är att infiltrera ja men de har infiltrerat men det betyder inte att han var alltså mot den judiska makten. Öppet. Det är enda som har öppet. Om nyss läser hans bok. Hans bok alltså, Mein Kampf. Han tog ställning. Det enda finns inte idag. Jag har bara en kriterium för att se vem som är vän och som är fiende. Vännen är den som har förstått den judiska problemet, har förstått allt. Den som inte har förstått det judiska problemet har inte förstått någonting. Hitler har förstått det här problemet och har gjort motstånd. De kan inte döda eller besegra, en, en ju De har besegrat Tyskland. Och jag tror att det här att filtrera, de filtrerar även oppositionen. Även deras fiender infiltreras. Då ska man vara mycket du ser till exempel Sverigedemokraterna är i Sverige. De har filtrerat dem. Så fort de blev viktiga eller på väg att bli viktiga det blev två judiska bröder som kom in och tog makten. Så det är egentligen den här infiltrationen de, och de, de har försökt infiltrera Hitler, och det finns många. Han har försökt använda dem förstås. Som idag till exempel. Det finns i medierna många judar som låtsas vara mot judar, och, han, och de här motståndarna och försökt använda dem. och ha dem som Men egentligen, eh, även i antijudiska rörelser, försöker judarna bli ledare där också. Eh, mm. Ja, och de, de infiltrerade alla organisationer. Även Hitler har försökt infilteras. Men han ändå förklarade krig för att befria Ryssland, äh, Tyskland. Han ja. har lyckats befria i början, men förstås som Amerika kom in. Om Amerika och Ryssland, som är också judisk, då, judisk makt, då skulle aldrig vinna mot Hitler. Ja. Mm. Men det som är Ja, och det, men alltså det här är fråga, svåra frågeställningar. Ja. men Man ska inte förvirra och komma med att alltså, att även Hitler var. Man ska inte, det är att spela deras spel. Ja. Det är att spela deras spel. De är filtrerade för att krossa deras fiende. Hitler var fiende, de vill krossa honom också genom infiltration. Infiltration är inte fysiskt men psykiskt idag. Man försöker sprida falska rykter. Och mot honom. Ja, jag tycker man ska titta på varje fråga eh, sakligt och kritiskt och väga olika ting mot varandra och, och jag menar, det, visst det, man, man kan bli lurad eh, att inte tro att sånt som faktiskt stämmer eh, inte stämmer och så vidare. Va? Det är väldigt svårt och det, det är väldigt skickligt eh, konstruerade lögner och villospår och, och det var väl det lär ju vara Napoleon som har, som har sagt att, att historien, det är de, de lögner som vinnare av krig har fått förlorarna att tro på. va Men ja, nej, som sagt, det, det, det är svåra frågor. Åsikterna går isär. Och, men sen så är en sak som jag tänker på: det är väl alltså, det jag ser som viktigt här och nu, det är väl liksom att fundera och reflektera mycket av de konkreta lögnerna eller misstagen som vi tampas med idag då. Jag menar till exempel idag så har vi ju en, en massinjektion som igen då har genomförts och det är ju den största i världshistorien då får man nog med god marginal kallar den och senaste gången då när det var den här eh, svininfluensan och pandemrix så var det ju en hel del människor som blev skadade av det eh, framförallt barn då men, men det verkade ju vara en det var ju liksom bara en, en liten vårbris jämfört med vad som eh, utspelar sig nu då och Ja, vi ska inte, vi ska inte prata om, om injektioner i den här podden. Men jag, jag, jag tänker att vad är det som har lett fram till detta? Vad är det som gör att, att det har kunnat bli så här? Och det är väl liksom en, en utveckling som, som jag ser har pågått i, i decennier. Och, och bäddat för. Och en, en, en central del har ju varit det här med... Med informationskontrollen och att de. Jag menar, det finns ju ett motto att verka men inte synas, va? Mm. <laughs> och sen var det en annan herre som sa: eh, Det är lätt att ta reda på vilka det är som styr. Det är de man inte får lov att kritisera. Yes. Och det var väl Kevin Alfred Strom som sa det. Och han är ju då en Ja, han, han, han har ju fått naturligtvis då det här epitetet antisemit. Vad det nu innebär. Det är ju också ett sånt här märkligt begrepp. för att Tycker man inte om semitiska språk då? Eller vad, vad innebär ja, det egentligen? Precis, Patrik. Bra att du kom in på det. För <laughs> ja. det där var, när jag då efter vaccinkrigarna eh, Först, först innan vaccinkrigarna när SVT hade avslöjt sig så, så sa de till mig att jag var antisemitisk. Och vid det laget så visste jag inte riktigt vad det betydde, hela det här ordet, vad det innebar. Så jag liksom jag, jag var ju så här... Jag gick in helt enkelt på, vad det kanske Wikipedia eller någonting? Och tänkte, ja men nu ska jag kolla PK-definitionen på antisemit. Jaha, man hatar judar. Ja men då är det ju långt, för jag har ju aldrig någonstans sagt att jag hatar judar. Så att, och det gör jag ju inte heller. Jag har ju liksom judiska vänner och sådär. Så jag var, jag var bara sådär att, ja nej, men då, då kan de ju aldrig liksom vinna något hör för sina anklagelser att jag ska vara antisemit. Ja så sände de hela vaccinkrigarna. Och sen står det liksom på första sidan i alla tidningar och det var nyheter och det var allt möjligt om att, att jag är antisemit. Och jag var bara, what? Alltså hur kan de ha stämplat det här epitetet på mig? Och då började jag liksom inse att antisemit, det är egentligen den praktiska innebörden. Det är någonting helt annat än att man hatar judar. Jag har till och med gått in och läst rapporter där det står klart och tydligt att om man kallar... Eh, pandemin för en pandemi då är man antisemit. Och om man, om man uh, diskuterar New World Order och, och försöker liksom säga att det finns en, en grupp starka människor som styr, då är man också antisemit. Och jag var så här att aha, just det. Och då blev jag intresserad av att reda på ordets ursprung. För att, att folk, när folk först sa till mig att jag är antisemit uh, så sa jag, ja men jag känner inga semiter. Varför ska jag vara antidom? Och och och det här så, ja, men om du kan utveckla det här vad, vad betyder antisemit och varifrån kommer ordet antisemit och vad har det för betydelse i praktiken och i teorin? Det är så här att, de, att den judiska makten de är mycket listiga och de försöker äh, välja eh äh, noggrant alla de här stora rubrikerna i deras propaganda. Mm. Så egentligen äh, det finns Uh, några språk som heter semitiska, som arabiska, hebreiska. Och det är språk som skrivs från höger till vänster om man skriver. Uh, och det har inget att göra med judendomen. Araberna är också semiter och alla som pratar semitiska språk. Men eftersom de, de vill anv inte använda ordet antijudisk. Jag är till exempel, jag är inte judisk, jag, är emot, jag hatar judendomen. Som jag hatar alla kommunismen till exempel. Jag hatar alla olika vad heter de här ideologier. Uh, jag är emot då uh, jag kan vara anti-fransk, anti-tysk, anti-svensk, anti. Det är inte. Men och då vill de, de vill ha de, de, göra det här enkelt så, så, så för att alla, vara som alla andra. Nej, de valde den här ordet vara antisemitisk, det vill säga de vill göra de här som antijudiska, till galningar som är mot ett folk som pratar ett språk, ett fysiskt språk. Mm. Folk går inte egentligen och, och uh, uh, forskar i varje ord de använder som du har gjort och kollat på Google. Mm. Nej, folk bara uh, använder, det blir ett, ett ord då som betyder då något som är hemskt förbjudet. Och, och då använder de ordet antisemit Men egentligen. Egentligen. De vill säga antijudisk. Som idag du kan säga att någon är anti-islam. Antikristen. Det är inte olagligt. Men Uh, de vill inte förvandla det här till som alla andra religioner, de vill ha det speciellt judarna, ett heligt folk uh, som, uh, det är de som styr egentligen, man får inte uh, jag, jag själv som barn och som i Marokko till exempel jag, jag visste inte egentligen exakt uh, jag var inte heller insatt så mycket det är bara i praktiken när jag uh, planerade att styrta kungen i Marokko. Då försökte jag komma in till mm. bli officer för att göra ett stadsskap i Marokko som Nasser har gjort mot monarkin i Egypten. Och då, då sökte jag till sådant att bli helig officer att, bli, att, att jag vill komma in till den militär, militär, militära högskolan. Uh, jag fick nej jag blev inte accepterad och då tänkte jag att jag ska gå till försvarsminister själv och, och och protestera, varför blev jag inte accepterad att bli officer, att komma in till armén mm. och då jag tänkte att jag, jag kan inte prata det, för honom med nu. Jag ska inte prata säga sanningen. Jag ska försöka vara taktisk för att jag vill komma in till armén. Jag gick till försvarsminister och jag satt till honom när han tog emot mig: att min far är skejk, du är, chef för en stam. Och att jag, min far vill att jag ska bli officer för att försvara kungen, men egentligen vill komma in för att störta kungen. Okay. Men, och då, men jag gick till militärakademin Akademin. Jag fick nej. Jag, jag, jag, trots att jag har lyckats i uh, examinationen att komma in till militärakademin Akademin. Uh, ministern sa till mig, vet du det är inte jag som bestämmer här i, i landet för militär. Det är uh, han som är uh, kabinetschef i ministeriet. Och han heter Ben-Harrush. ben, ben är en judi. Mm. Han sa, du får porta med honom. Du säger att det är inte minister som bestämmer. Egentligen ministrar som ska bestämma. Nej. Han sa, det inte jag minister. Det är eh, Mina Judan. Mm. Som heter ben Som är direkt med kungen. Som också större än kungen. Så Ben-Harrush tog emot mig. Jag berättade och jag sa samma sak till honom. Uh, han sa kan du vänta på mig 15 minuter? Jag tror han gick och ringde några samtal. Så han kom till mig och sa till mig: Nej, Sann, du Du kan glömma det här att komma in till militären. Du kommer aldrig att bli bli officer. Mm. Alltså, jag upptäckte första gången du får ordet rosh det, det, det som Livi och Simon, det kända alltså, judisk namn. Mm. Det finns inte i Marokko som heter rosh. Men i alla fall, det första gången jag kom i kontakt med det här judisk makt. Uh, och uh, när jag sen gick, till, uh, jag fick hjälp av en, en annan gener, en som är general, som var mycket nere kungen hade hjälpt mig komma in till militärakademin. Och sen jag blev officer jag skulle då uh, bli uh, officer i panser. Jag kom till panser huvudkaserna uh, alltså uh, i huvudstaden i Rabat och jag gick in första kontor som jag såg i, i den här i, i administrationen där det, det var en en judi som heter Levi, Levi en, en fransk judisk officer som var egentligen det riktiga chefen för hela Pansar i Marocko så då tyckte jag här är en annan judi men som jag sa, det finns då den här judiska makten i alla länder även i Marokko. Det är bara motstånd mot den här makten. Det kan förstås fungera om man kan köra och man kan göra det på ett klokt sätt. Så, så det är jag, jag försökte även i Militarakademin och i, som officer ändå göra motstånd. Man kan inte bara acceptera den judiska makten. Mm. Och när jag kom till Sverige det är samma sak. Så när jag började prata i Radio Islam det, de som var mot mig som har organiserat hela kampanjen mot mig det är den judiska makten över rabbinen, och det är Bonniers i alla länder det är samma sak. Det är den judiska makten och uh, den här Motståndet som ni gör, det kommer att... Det, det, det är en del av livet, en del av naturen. Mm. Man ska mm. bara fortsätta med det. Absolut. Jag tänkte det här ett av de verktygen som de använder sig av är väl frimuroriet. Där det finns väldigt mycket judisk symbolik involverat. Och när du var här sist och höll föredrag så fick du med dig hem en skrift av... Elaf Eriksson där han tar upp väldigt mycket det här frimureriska problemet att man binder upp då gojer i de här olika hemliga sällskapen där man får reda på olika ritualer beroende på vilken grad du kommer upp i då och de som är allra högst upp där de blir väldigt insyltade i det hela och det är väl de som man hittar på de topp synliga positionerna då och sen så finns det väl en i nivå som du hade i Marocko där, att det sitter någon bakom kulisserna och styr de här synliga nivåerna. Men jag tänkte, hur, hur ser du på frimöreriet som maktutövande från judendomens sida? Det är hela frimöreriets organisation och princip eh, syftar till att bilda och utbilda att forma en riktig judé Så det sista graden, högsta graden i frimyreriet är man judig riktig judig där det finns en väldigt, väldigt man kan säga rangordning där därför egentligen de här den de går i de här infiltrationen. de filtrerar icke-judar organiserar dem till att bli judar och till att bli en del av den judiska makten det, det är helt enkelt. Men å uh, andra sidan om man ser till exempel att uh, det, det är samma syfte om alltså alla organisationer i hela världen syftar till att judaisera icke-judar politiskt. Och om man ser till exempel nu det står också i Radio Islams hemsida om om ni kan uh, söka det uh, att de flesta statschefer i Afrika de är, de ingår i den främjare organisationen även kung Nimmeroko delar den främjare organisationen mm. och uh, när Marocko kuperade till exempel 1912 mm, uh, då blev någon som heter Marshal Ljote. Marshal Mar Mar Ljote, fransman, Han blev utnämnd till generalguvernör. Uh, och han kom i konflikt med den judiska makten. Varför? Därför egentligen han försökte utnyttja islam för att sitta sin ockupationsmakt. Men frimyrörelsen i Marokko, de, här, de tyckte att det var fel. Uh, Islam ska också bekämpas där. Uh, det ska bara vara judendomen som ska råda. Uh, men, uh, och då blir han avskedad från sitt jobb som fransk guvernör. Men egentligen, han var uh, en känd uh, royalist monark Det finns fortfarande monark i Sverige, monarki-anhängare. Uh, uh, Eh, monarkianhängare och han var en monark en monarkist eh, eh, känd och då egentligen han försökt bara eh, han försökt bara installera en monarki i Egypten så han, i Marokko så han utnämnd en sultan kung till, monarch, till kungen i Marokko och det är saker som han inte kunde göra i Frankrike. Så det är så han har. Men som jag sa, även i Marokko, den sista militärguvernör som heter general Granval han var en judisk militärguvernör. Så det hela ockupationen. Av Marokko, Algeriet, Tunisien och Libyen. Det var av familjer av judar själva. Så att till exempel nu, varför Frankrike har bestämt att invadera och ockupera Algeriet. Mm. Det är för hundra år innan de invaderade Algeriet. Plötsligt bestämde Frankrike att betrakta alla judar i Algeriet som fransmän. De gav mig automatiskt fransk medborgarskap. Mm. Och officiellt bestämde 1830 Frankrike att ockupera uh, Algeriet för att uh, den här, en algerisk då, uh, makthavare hade, mass, um, hade då misshandlat en judiska färsman. Och det är samma sak officiellt. Här Frankrike får krig och evadera Tunisien för att bekämpa antisemitism mellan situationstecken och så vidare. Mm. Så egentligen den här frågan finns i alla tider och i alla länder. Och det kommer att finnas och det, det som som jag sa, det som mikrober det mm. måste vara att finnas antikroppar också. Så den här, man ska inte ge upp det är en långvarig kamp som kommer att fortsätta. Ja men precis. Jag tänkte komma in lite på det för att, eh, jag menar, jag håller verkligen med det och det är ju så att när man börjar liksom titta i eh, äldre böcker och sådär då vad man, vad man har skrivit i olika frågor så häpnar man ibland. Och jag, jag tycker att det var, jag, jag kan se någon brytningstid någon sån så där, någonstans runt mitten på eh, 1900-talet. Då blev liksom mängden men det finns ju även, ja, det, har funnits, det har funnits i alla tider så har det funnits väldigt eh, intressanta böcker och, och som, som stämmer. Jag kan liksom se en bild, va? Men, de, men de har man ju aldrig hört talas om förrän man började eh, titta själv aktivt och leta efter den typen av litteratur. Då. och Jag tänker på det att jag menar, någonting som, som vi befinner oss i nu då och det har ju att göra med det här med att man, att man kontrollerar informationen och bygger fram en viss bild av saker och ting. Då. Det är ju någonting som man ibland kallar för propaganda då. Och jag tycker det finns en bra beskrivning av propaganda och det är att propagandans främsta syfte det är att få det absurda att verka rimligt och det rimliga att verka absurt. Och om man då växer upp i en propagandiserad värld då blir det väldigt svårt att se vad som är sanning eller bullshit. För att eftersom man har en världsbild där det absurda förefaller rimligt så är det så att även om man lyckas så att säga, plocka ner en lögn då, så blir det lätt att man ramlar ner i en annan för att man tenderar att välja en annan förklaring som ligger närmare den världsbild man har och eftersom den då är så förvrängd eh, så, blir det, så blir det svårt va. Och med, med det sagt så tänker jag bara eh, med tanke på för att nu befinner vi oss verkligen i en brytningstid. För man säga. Det händer ju väldigt mycket saker alltså, ja, men människor börjar bli allt mer kritiska och tänka på andra sätt. Och den här frågan eh, Kommer upp i ljuset I alla fall i den här podden Men det i och för sig det kanske är lite tyst <laughs> I övriga alternativ mm. man dem, Det finns ju många andra frågor då, Jag menar kring den här eh, Medicin och så vidare då. Och jag undrar vad, Hur tänker ni hur, jag menar, om, om, om, hur, hur tror ni Att utvecklingen kommer vara här De, de, de närmaste åren kring, kring den här Och, och andra typer av Ja, känsliga frågor som man blir kallad för förnekare om man ifrågasätter. Jag jag tycker personligen att man ska inte komplicera hela frågan. Mer är vad den redan komplicerad. Man ska försöka prata enkelt och tydligt och pedagogiskt. I Sverige ni har mycket konkreta saker och det är bon Mm. Uh, varför den här makten finns och hur den agerar man måste bekämpa Ponyers makt okay? det är ett exempel varför är Sveriges television Sveriges radio bara judar som finns som har makt på hela tiden mm. till och med de är äldre från pappa till sonen uh, makt i TV2, TV1 ja. uh, journalister överallt det är bara judiska journalist det här, man, man ska hålla sig till det som är konkret man behöver inte ja, gå så mycket om och något Men de, de behöver inte det Boniers är synlig konkret om du bara hör i Stockholm du ska se de här stora höga hus som Boniers bokförlag, varför? varför egentligen man ska först Försök demokratisera massmedierna. Det är för massmedierna. Det är de som skapar språket. Vad är språket egentligen? Det är att man kommer överens om varje ord, vad det är, vad grammatik och allt vad det är språket. Och för att kunna använda samma begrepp, samma, då för att förstå varandra, då använder man samma språk. Mm. Till exempel. Om någon, om man ska göra en begravning. Då måste man tänka med den här som dog, vad blir han? Och vad ska, ska då, vad ska, hur ska man begrava personer? Hur ska man göra uh, till exempel begravningen? Och Vad man får ska tänka? Livet och helvetet helvet och paradiset och koppar det där. De har skapat en, en, ett språk om det. Man behöver inte kalla det rullig bara ett språk. Och därför är det, är det viktigt då att äh, det här språket ska reformeras. Mm. Ja. Och till exempel nu i, i, i Sverige här som jag sa äh, eftersom äh, folk äh, vet så lite om sanningen. Vi vet inte så mycket om, om universum. Mm. Äh, vad är döden, vad blir man efter döden vad blir man de här religion försöker då svara på det men vi ska bara, egentligen, så, särskilt i Sverige här kristendomen som är judisk sekt kom mycket för sent i Sverige så de är inte så förankrade i Sverige så det är lättare i Sverige att bekämpa den här ideologin och därför är det viktigt nu att som jag sa egentligen hålla sig till det som är synligt. Hur kan man eh, till exempel, jag brukar säga, att man ska börja bekämpa för att svenskarna ska ha samma rättigheter som judarna har i Sverige. judarna, eh, Tyskarna ska kämpa för att tyskarna ska ha samma rättigheter i Tyskland som judarna har i Tyskland och så vidare. Uh, nu det är faktiskt uh, sant att svenskarna har inte samma rättigheter som judarna har i Sverige. Mm. Om du söker ett jobb i Sveriges Radio eller Sveriges Television, du kommer till och samtidigt en jude som söker samma jobb, du kommer inte behandlas uh, jämlikt med en jude. Mm. Den har en helt system en helt uh, Mafia, som väljer honom och inte väljer dig. Så egentligen det är ganska praktiskt. Hur kan man då som svensk kämpa för att ha samma rättigheter som en jude har i Sverige? Uh, när det gäller information, när det gäller rättigheter, när det gäller allt. Det är helt tydligt nu att så länge Bonnier dominerar, ockuperar massmiljöerna och intellektet, och tidningar bokförlag det kommer inte att finnas någon svensk stat eller svenskhet i Sverige det kommer att finnas bara judisk makt och judisk ockupation politisk ockupation i Sverige, det är bara så mm. och som jag sa det här, det är inte, man kallar inte här till en diskriminering nej vi vill ha jämlikhet mellan svenskarna och judar i Sverige? Mm. Ja, nej, det, jag, jag håller verkligen med dig. Och eh, som sagt, igen då det här med informationskontroll och så vidare då, oberoende medier är ju väldigt viktigt. Eh, egentligen i alla tider då. Men, men det har vi ju inte haft då. Och någonting som man är väldigt eh, skicklig på också, det är ju att få eh, icke-oberoende medier att framstå som oberoende, det vill säga alternativmedier då, så börjar man prata om vissa frågor som, som är intressanta i de här alternativmedierna. Men så undviker man fullständigt andra då som, som man inte vill ska komma fram då. Och det tycker jag är väldigt skönt att den här podden, vi har ju funnits nu i fem år och vi har ju tagit upp sådana här frågor som And, vi har sett att andra medier inte gör och inklusive alternativmedierna och jag kan väl se att jag, en, en konsekvens av det är ju att vi inte är så omnämnda det är inte så många som känner till eh, den här podden faktiskt men går gå över till dig Linda vad, mm. vad är dina tankar kring det här och hur, hur tror du att saker och ting kommer att utvecklas nu eh, de närmaste åren vad, det, har, det har ju faktiskt hänt väldigt mycket Mm. Det har hänt. Ja, alltså jag, jag har ju alltid pratat om den här åsiktskorridoren som vi allihopa tvingas vandra i från födseln och det finns flera dörrar ut och det räcker med att man får upp ögonen för en dörr ut ur den här åsiktskorridoren så kommer man att upptäcka hela världen som ligger där utanför det som jag kallar för den riktiga verkliga världen åsiktskorridoren som vi går i det är egentligen bara den här informationsarenan. Det är bara ett skådespel, en teater som vi blir och serverar via de vanliga medierna. Så jag tror, jag tror att vägen till den verkliga världen just nu den är väldigt uppenbar för att folk börjar få upp ögonen för den här medicinska bluffen. Hela den här pandemin och vi kommer att få se drastiska biverkningar tror jag efter den här massvaccinationskampanjen. Och det i sin tur kan hjälpa folk att få upp ögonen för också andra frågor och är. Så att jag, ser, jag ser en chans nu en möjlighet. Men sen om folk vill ta den möjligheten. För det är ju väldigt smärtsamt också att göra ett uppvaknande och att inse att man har blivit lurad. Frågan är då om folk vågar. Och jag tror att det är därför som de statuerar exempel, makten statuerar exempel som till exempel när de använder mig då i vaccinkrigarna. Eh, se, så här går det om du vågar ifrågasätta. Så här går det för den som vågar yppa någonting om förbjudna ämnen. Och det skulle ha en avskräckande effekt på den stora massan. Eh, och nu är då frågan, kommer folk att, att acceptera den här avskräckande effek effekten eller kommer de att se igenom det här fulspelet? Och det kan jag ju inte riktigt svara på. Men vet ni vad, gov Jag måste avsluta. Klockan är tio här. Och eh, folk går och lägger sig. Men Ahmed, eh, nu, nu fick vi strömma brott en liten stund sen, Så jag hörde inte de här senaste fem minuterna som ni pratade. Men jag slänger över en fråga. Och sen måste jag stänga ner. Men jag ser fram emot att du lite kan bolla kring den här frågan. För jag kan ju lyssna på det här i efterhand. Eh, och det är en sån fråga. Hur tror du att världen... Ska se ut om inte judarna ska ha antagit den här offerrollen och vi skulle tvingas tro på förintelsereligionen och, och bejaka den och leva enligt den. Om vi istället, om alla ska få tillgång till sakliga dokument och bevis och inse att förintelsen i den form den har nu officiellt faktiskt inte har några belägg. Hur tror du det? Vad ska det få för efterverkningar på politiken och, och världsbilden? Den frågan mm. lämnar jag över och sen så, och nu så måste jag lämna och önska er en fortsatt trevlig kväll. Ja, tack så jättemycket Linda för att du ville vara med. Tack, tack. tack för att jag fick vara med. Hej då. Hej då. Tack, tack. Vilken bra fråga. Ja, egentligen eh, den här frågan det är mycket intressant för om man ser varför de använder förintelsen jag kan säga att det här till exempel ordet förintelsen används inte i Marokko ordet antisemitism existerar inte i Marokko så ordet egentligen förintelsen används bara i västvärlden jag kom till Sverige första gången jag hörde talas om förintelsen därför i Marokkojala om du tar bort egentligen Ryssland idag och Amerika och Västvärlden den är ockuperad av judiska makten Marx han var en en, så att säga, en del av den judiska makten och Sovjetunionen är, är marxism som har skapat kommunisterna och bolsjevikerna som var judar. De, de egentligen idag deras de har byggt hela deras propaganda mot Hitler eller mot Tyskland. Och de har samarbetat att krossat Tyskland. För att besegra Hitler. Både alltså det hela. Och allt bygger på eftersom egentligen alla krig som har skett den första och andra världskriget är bara judarna som har vunnit i den egentligen. Riktiga segrare är de juda. Och nu om man studerar bara historia som den är vill säga uh, att ha, försöka ha bevis. Om man tar till exempel nu det som är mest lite i, uh, i förintelsen det är inte själva ordet förintelsen det är till exempel de säger den jud judiska historieversionen av andra världskriget säger att Hitler har använt gaskammare Mm. och det här det är den propaganda ska man börja då ifrågasätta det här att han använt gaskammare då blir alltihopa uh, misstänksam hela versionen då började de där att uh, Hitler säger att de har använt gaskammare jag åkte med Forison, Robert Faurisson till Dachau mm intresse lägre i Dachau. Och besökte vi han vill visa mig för i så som är specialist. Han vill visa mig bevis på vad skammade i Dachau. Så vi gick in till ett litet rum som är, tror är fyra kvadratmeter. Allt som allt. Och mellan dörren och golvet är 10 centimeter öppet. Och det finns då ventilation och fönster där i gaskammaren och det står ett skjult, en, en tavla där står det här äh, äh, gaskammare men under den med stora, små bokstäver står men det har aldrig använts som gaskammare och då, när man ser då man går, studerar lite närmare då upptäcker man att äh, den här gas som, som kallas äh, Uh, det här gas som du säger du cyklon B cyklon ja. B den B är en explosiv om det kommer i kontakt med elden mm. men den här gasen ligger nere några meter bara från uh, uh, från där man bränner kroppar ja. uh, så det, det kan inte vara nära elden ja. uh, men i alla fall när vi var där jag och Faurissan så vi gick ut från den här, när vi gick ut och det är så, det så massa turister med guider och, som kommer och besöker den. och då sa Faurissan, ska vi fråga någon turist här vad han tycker och då så vet ett par turister som kom från Kalskammaren och Faurissan frågade dem, vad tycker ni om det här Alltså det är hemskt med här turisten Faurissan frågade de, vad är det som är hemskt? Han får inte den frågan. Mm. Men det är så att ni säger egentligen. Folk tycker att det är hemskt bara för att det är en del nu av en propaganda och som turister besöker. Mm. Det, det är bara en, en ny religion. Man behöver inte egentligen fråga varför. Mm. Eller hur har det skett? Och det här nu propagandan som ska eh, Diabolisera Hitler och Tyskland. Det är hela grunden till hela den propagandan att Hitler var en när Man har dödat 6 miljoner. Först fanns inte Hitler, kunde aldrig komma åt 6 miljoner. Det var, det var inte 6 miljoner judar som han kunde lämna, eller allt man ockuperade fanns inte 6 miljoner judar. De har valt den här siffran 6 miljoner, det är från judiska judisk siffra. Mm. Och uh, när det gäller gaskammaren de har aldrig funnits egentligen. Den här gasen användes för att desinfektera kläderna. Uh, uh, de här fångarnas kläder. Mm. Mm. Så det har inte använts för att, för att döda människor att döda uh, judar. Uh, och men som jag sa nu, de har kommit med en hel religion en hel religion som de vill att den ska fortsätta och eh, dominera. Och de behöver inte längre egentligen förvandla det till historiska där man ska forska som förisan har gjort till exempel. Eh, man får inte forska det får man inte fram till, till att det var en förintelse. Hitler, Nej, men det är intressant Ja, Hitler han, ja Hitler han har bara försökt befria sitt land från judiska ockupationer mm. Hitler, tyskarna har inte försökt förinta inte judar Okej, okay, de säger att de är inte är tyskar så varsågod, lämna Tyskland då, om ni är inte är tyskar varför är ni här då? Men i alla fall, Hitler han bara vänder han har gjort tyskarna de har försökt att befria sitt land. Men och du kan, när han ockuperar Frankrike, han har inte uppfört sig som en ockupant som Ryssland idag har sig till exempel i Ukraina. Han har inte massakrerat fransmän. Det, han gick in militärt utan motstånd och han demonstrerade... Till paradel, det demonstrerade till paradera i Paris till exempel. Och Frankrike fortsatte vara styrd av en president som heter Petain, fransk president. Frankrike fortsatte att ockupera Marocko. då. Trots att Frankrike tyst mm. eh, hade Sverige, Marokko, eh, Frankrike, Sverige Frankrike att ockupera hela Afrika. Mm. Mm. Försök, Hitler har försökt bara uppmana Frankrike att behandla marokkaner och afrikaner på ett väldigt sätt. Han har inte uppfört sig som en barbar, som en eh, tyran, Hitler. vet inte om. Jag tycker det är intressant det här liksom med, med hur man gör då. för att Ibland så säger man ju, hur kontrollerar man människor effektivast då? Man säger, jo, man gör det med skuld, skräck och skam. Och det är ju alltid de känslorna som man använder sig Oftast av då när man verkligen vill åstadkomma. Antingen så skräms man eller så skuldbelägger man eller så skambelägger man då. Och det här med skam det är ju också det här att ja, vi vill ju inte framstå som väldigt dumma. Det, det är ju pinsamt också om, om man knippas med människor som är övertygade om att jorden är platt eller vad det nu är va? Det är också någonting som vi, vi drar oss för. Och sen naturligtvis som vi knippas med, med människor som uppfattas som eh, väldigt hatiska mot andra folkgrupper och så vidare. Och jag tänkte på det också. Det, jag, jag tycker det är intressant det här med orden också som du var inne på, Akmel. Och, och, och det här, eh, den här frågeställningen då som ska eh, tas i Lindas rättegång då- eh, Huruvida förintelsen är den mest väldokumenterade händelsen i världshistorien. Men det säger ju väldigt lite om det faktiska händelseförloppet. Den kan ju vara, det kan ju vara så att den är väldigt väldokumenterad. Men vad säger egentligen det? Jag, jag, jag reagerade verkligen på det. Att de, att de ställer upp frågan på det sättet. Måste jag säga. Har ni några tankar om det, Martin? Ja, egentligen att eh, ifrågasätta och forska i det eh, första enda egentligen eh, villkor för att det ska betraktas som historia. Om man inte får göra det, då förvandlas det till en religion. Eh? Det vill säga något som man ska tro. Alltså man inte vet, tror man på. Så det blir en tro. Och tro kan ja, betraktas som religion. Men religion får inte, man får inte tvinga folk. Att tro på en religion. Men om det är en historia, då ska den vara öppet för att ifrågasätta och hitta nya bevis som det finns. Bevis på att det finns i den, det inte fanns Så Det är inte historia längre. Och som jag sa, även idag i alla länder historia när man eh, undervisar historia man undervisar inte religion som historia, man undervisar inte judendomen som historia, man undervisar inte Jesus som historia man undervisar det, det, det här eh, man det som, som religion eller som sekt men nu de försöker förvandla det till en konstig religion obligatorisk religion som ska vara obligatorisk religion därför det är en egentligen bara ett bevis på att den är inte en, inte en historia att det inte är historia det är en religion en judisk religion men kvar står en sak det är i verkligheten i verkligheten. Man brukar säga att historia skrivs av segrarna. Mm. Så andra världskriget nu det håller på att det skrivits av de som har segrat. Mm. Och, och då, om det är i verkligheten, i verkligheten, det är, det är uh, maktspråk, det vill säga. Den som har makt som är stark som är Djungels lag det är han som är kung det är han som bestämmer och idag den judiska makten vill bara visa oss att de bestämmer de behärskar men det är inte de som har rätt det är de som är starka men den här styrkan kan vända sig mot dem också. Det vill säga att den här styrkan, det kan också skapas av eh, icke-judar. Av offer, Av svenskarna. Lägg märke till att svenska folket och hela nordiska skandinavier de är en del av den tyska och germanska kulturen och civilisation och språk. Mm. Och eh, de är fina människor, godtrogna, eh, snälla. Och eh, den kan den här judiska propagandan ha mera eh, man kan säga framgång att övertyga svenskarna och att ockupera svenska och höra svenskarna. Att, eh, svenskarna. Mm. Så det uppgifter i starkare är det st svårare att, eftersom svenskan är godtrogna. Ja, precis. Mm. Det är väl inte för inte som det här med blåögd mm. äh, betecknar vad det gör, ja, va? Precis. <laughs> ja. Vi vara goda, ja, goda människor. Det har väl ja. de, de snappat upp mm. då att vi, vi gör allt för att vara goda och vi gillar inte onda människor. Så att då bygger väl mycket av propagandan på det. Att ja, man vänder på begreppen och sånt. Jag, tänkte, jag, jag hade en fråga också till, till dig att um, uppfattningen om vänstern har ju varit lite israelkritisk och sånt uh, i alla fall på 70- 80-talet. Och, och du hade väl lite kontakt med, med Jan Guillaume och sådana här uh, profiler som har varit lite kritiska mot Israel. Men vad, vad är skillnaden i deras kritik och din kritik mot, uh, mot staten Israel och, och judendomen? Och Både Jan Guillaume och... Per Garton och alla de här skriven som var med För att fortsätta existera som författare. Som offentlig person. De måste böja sig för Bonniers. Jag kommer ihåg. Per Garton ringde till mig. Efter att de har angript honom. Det står nu på Youtube många... Med det när man angreppar dem för att han har stött radiosen han ringde mig och sa tyvärr sa jag, jag måste ta avstånd från dig annars uh, det ska likna en, en själv, polit, själv, politisk självmord för mig mm. och det är samma sak alltså Janke Johan också ringde till mig och sa jag måste ta avstånd från dig det vill säga när de blev angreppna hade de att välja antingen att ta avstånd och backa eller att bli förintad uh, i de svenska det, det, för, det är Bonners och de här judiska förlag som publicerar deras böcker det är uh, det är, uh, judiska tv, judiska radio som fortsätter att göra att, att, att de vill göra deras existens en riktig existens så alla författare, även Jan även Jan till exempel det är samma sak han, sa till, han till och med Gav mig råd att inte kritisera juda. Det är farligt, sa han. Mm. <skratt> ja. Men han sa till mig en sak. Han sa, men han sa det är farligt. Han sa det är svårt att vara jude i Kina. Jag, jag var, Jan Myrdal, han var specialist i Kina. Han sa det är svårt att vara jude i Kina. Men det är lätt att vara jude i Sverige. I Kina har de hårda kulturella Mindrån, det är inte så lätt att lura dem kinesen Vad är det som de här vänsterförfattarna får framföra för kritik utan att bli massakrerade av den judiska makten då? Vad är det för kritik som de tillåter som de inte anser vara så farlig Till exempel, man vill inte bara taktik, de vill bara egentligen ha man kan säga kamouflage, mm. till exempel det är mest egentligen äh, argument man använder och säger jag är mot sionism, inte mot judendomen ja. men egentligen det är ingen skillnad mellan sionism och judendomen sionismen äh, det, det är det är som finns någon skillnad mellan finns det någon skillnad mellan äh, Snickare och sin hammare. Och hammaren. Det ja. vill säga egentligen Zionismen. Eh, om i Gamla testamentet det finns ett kapitel, eller ett bok som heter kommande helighet. Det vill säga att judarna dominerar hela världen. Det kommer att bli Zionismen, judendomens paradis. Det, det är samma: det finns ingen skillnad mellan Zionismen, men det går inte egentligen uh, att uh, göra någon skillnad därför egentligen som jag sa nu. Men vanliga svenskar, vanliga människor i hela världen har inte förmågan och möjligheten att vara uppdaterad. Att vara kritiska, att vara studera som händer och historia. Så då, de kan inte säga emot en teori om de, om de inte kan argumentera. Det är inte så många som, är, som kan argumentera idag som är frågorna. Och då Folk vill inte ha konflikter och därför de bara följer efter det som finns. Men som det finns alltid folk som ni som är antikroppar, som är födda med den förmågan och den här. Uh, Uh, ja sättet att göra motstånd det kommer att, mm. att finnas i alla länder i alla tider mm. ja, nej, Tack, bra vältalat, jag, jag brukar säga det också jag tycker det är ganska talande här att om du inte kan ställa dig en fråga så kommer mm. du aldrig att kunna få svaret på den Precis. och det gäller ju så mycket alltså, och vi får lära oss på att det, att det är på vissa vis inom olika områden och så tycker alla likadant och det blir alldeles självklart va. Men eh, och, och säger någon någonting annat så förstår vi liksom inte riktigt frågeställningen va. För vi kan inte ställa oss frågan. Vi har liksom inte den. Vi är inte insatta på det sättet. Alltså vi har inte skaffat oss tillräckligt mycket. Vad heter det? Eh, om, områdes kännedom för att kunna ställa relevanta frågor och förstå svaren. Och då blir det ju lätt att vi eh, tror och är övertygade om det som vi alltid har varit. Så, och där kan man ju också säga någonting som jag du pratar ju om, om eh, religion Ahmed på ditt föredrag och jag tycker det var väldigt talande det här och jag är heller inte Religiös på något konventionellt sätt, men ändå så kommer man ju in i såna här frågeställningar tycker jag när man, när man ser världen och dess tillstånd. Och, och, eh, men eh, jag skulle kunna säga: Det att jag, jag tycker att, alltså, eller så här: Jag har en religion, och där finns en synd. Och det är att vara väldigt övertygad om saker. Som man inte egentligen har så mycket konkreta belägg för. Alltså om man säger att ja men så här måste det vara. Eller så här är det. Och, och när det dyker upp sånt som talar för att det inte är så. Då, då, då skjutsar man det åt sidan. Och, och tycker att det ska jag inte behöva titta på. Va? Då syndar man. Och då blir man ju också straffad. Av sig själv. För att då har man ju inte en korrekt... Då har man liksom inte inrättat sitt eget tyckande efter hur världen faktiskt ser ut. Och det kommer ju förr eller senare leda till att man får problem. För man har ju inte möjlighet då att, att fatta beslut och saker efter en relevant världsbild. Är du inne på vad jag menar, eller tycker nej, jag ja. kan till det så mycket nu? Nej, nej, men du, du liknar vikingarna. De hade egentligen en religion i den en ja. som är mer ja. logisk och mer eh, mänsklig och mer egentligen eh, logisk än eh, judendomen. Ja. Ja, ja, ja. Det var intressant, det hade jag inte en aning om. Jo, jo. Men, alltså, ja. det, det här, jag tycker att den här eh, vikingarna hade mycket mer eh, logik eh, mm. och mer mänsklig eh, Uppfattning om religion. För även om man inte kan så mycket om universum, men då folk, deras tro, och de speglar deras ideologi, eller deras sätt, deras personlighet. Det här nu, äh, Gamla testamentet och judendomen, det är hemskast och barbariskt ideologi som finns i historien. Mm. Uh, och den är egentligen varje ideologi är, ja, är en produkt av en grupp av, av historia och geografi och den, den här nu den har, det borde inte ha någon plats idag i att existera exister överhuvudtaget mm. men som jag sa den här under opinion-undersökningen som har gjorts i Israel resumerar att de tror på en gud uh, nej de tror inte på guden men de tror på att Gud har lovat de palestinerna det, det resumerar egentligen allt att de nu Israels existens bygger bara på en bluff och på makt det är bara det och på en lögn och ja, ett bedrägeri gudendomen är ett bedrägeri egentligen Ett projekt av ett bedrägeri det Mm. och det, det är väl lite som att likna att om det står i en helig bok att, uh, att uh, Sverige ska liksom tillfalla uh, den gruppen vars uh, utövare har den här religionen och så anser de sig ha rätt att ockupera våra territorier och, och spränga bort precis. våra bostäder och, och sånt det, det blir liksom absurt när man gör jämförelser men det är ju precis det som händer i Palestina då uh, och det är ju därför det är en så viktig fråga uh, och jag minns ju själv att jag jag, jag tänkte så här, men varför ska vi intresseras av en fråga i Mellanöstern? Vi behöver ju liksom ta hand om problematiken här med den massiva invandringspolitiken och sånt, men det, alltså det tog även ett tag för mig då att se roten till det här. Alltså, för jag har hela tiden gått den här vägen att jag vill komma till kärnan av problemet undersöka roten. För det är ju först då man kan förstå problemet och lösa det. Och genom det då så har, jag, har alla de här vägarna lett mig till det där det står det då då de när man ifrågasätter många av de här dogmerna som råder i, i samhället idag? Och jag tycker att mina böcker eh, utgör en resumé av hela problematiken. Jag vill säga, is, vad är Israel? Frågan. Israels makt i Sverige. Judisk häxprocess i Sverige. <laughs> Och ett liv för frihet. Ja precis, mm. Var bra att du tog upp det ja. Ahmed, för det tänker jag att det är en perfekt sak att ha lite som avslutning också här. Eh, du har ett fantastiskt bokpaket som du säljer eh, det, eh, och berätta hur får man tag på det? Genom er. Genom oss. Det är en förening. Det vill mm. säga uh, jag kan säga så här att det som är här kvar mm, mm kommer jag att ge till eran förening som present. För att oh, delta ja. i finansiell eller att hjälpa ekonomiskt. Ni får göra vad ni vill med dem. Sälja dem. Följa pris. Och allt. Så ni, jag tycker att ni förtjänar det här. Att ni tar hand om mina böcker. Och jag är tacksam om ni kan göra det. Att sälja mina böcker. Mm. Och det är, som jag sa. Är mina bra. böcker resumerar ja. hela problematiken. Mm. Och resumerar också lösningen. Så vad, vad är lösningen? Allt står i det här böckerna. Allt. Ja, mm. alltså, de är väldigt bra då Men det är ganska omfattande mängd böcker du har där. Det tar väl en stund innan vi kan hitta någon plats ja. och förvara dem och sånt. Så tills dess, och så kanske man kan beställa direkt via dig då att du kan skicka dem från dig. Och hur, Nej, nu? genom er. Jag, det är en som tar hand om det. Jag kan bara säga så här. Att egentligen... Äh, All som stå, det, När det gäller judendomen och judiska makten, ingenting blir gammal, allt är aktuellt fortfarande. Allt som står i mina böcker det är som du pratar om problemet i dag. Det, det är inte gamla böcker, det är nya böcker i Det, böcker, det för den här judiska problemet, är alltid nu, aktuell. Israel är alltid aktuell. Måståndet mot Israel är aktuellt. Judiska är aktuell exakt. Bonnier och så vidare. Jag menar det här det, Parisien är ockuperad militärt. Sverige är ockuperad eh, politiskt. Massmedial. Intellektuellt. Så det är samma kamp. Judiska problemet är världsproblem universellt. Man ska också bekämpa det eh, globalt också med, med hjälp eller med, tillsammans med alla folk och alla länder mm. Mm. Ja, Tack så jättemycket Akhmed Rami för att vi fick ha dig med här, det blev ett mycket intressant avsnitt om en brännande fråga Om Tack mm. och vi och fortsätter i framtiden med era diskussionen. Ja, Tack absolut. så mycket Och eh, vi får väl också be lyssnarna hålla utkik på vår hemsida För att eh, ditt föredrag som du höll hos oss kommer kom upp där så småningom här Och det finns att titta på ja. eh, Så att det är på gång, klippningen där Och, Tack, eh, och att eh, eh, lyssnarna även kan gå in på Radio Islams hemsida eh, För där finns det ju väldigt mycket intressant material mm. dokumenterat ja. Och det finns på väldigt många olika språk översatt också. Vad och, och mm. är det du har? visar protokoll och en tom säck kan inte stå. Och det finns, det? My, mein Kampf, mein Kampf också. Ja. <laughs> ja. Ja, det finns. Dina böcker. Dina böcker ja. finns att läsa digitalt där också om man då inte kan ja. få tag i fysiskt. Ja. Då för att, ja. Det är ju en liten apparat att skicka böcker och sånt. Men vi kommer ja. ju ha dem. Tillgängliga till försäljning på kommande föreläsningar i alla fall så att uh, mm. där kommer de finnas uh, att köpa. Mm. Okej, okay. ja men uh, vi mm. säger väl tack, tack Jack för att du var med och uh, tack. tack till lyssnarna för att ni uh, lyssnar och uh, på återhörande. Flow. And our smiles will beam and glow When those bad old foes we fought for years Finally fall from one last blow So don't give up on hope too soon, girl Before this day arrives Just heave a sigh and try to dry All these teardrops from your eyes Cause there's still time for me and you There's still love to see us through There's still miles of road we've yet to travel And so much we still can do So won't you choose, girl, to lose these blues And remember this, my friend That it's not over, girl Until we...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 It's not over, girl, until we win No, it's not over, girl, until we win Whenever I stop and think about the many times we faced impossible odds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 It's not over, girl, until we win. it's not over, girl, until we win. It's not over, child, until we win. It's not. Over. 1988 så du är du med i ett radioprogram på närradiostationen Radio Islam eh, och det här har du blivit väldigt kritiserad för. Vid den här tidpunkten var det många som krävde att närradiostationen ska släckas ner för att den har ett antisemitiskt budskap. Eh, men i den här sändningen den här natten som det sänds där du samtalar då med den ansvariga utgivaren Ahmed Rami så säger du att det är en skandal att kommittén mot antisemitism kräver att kanalen ska stängas. Varför sa du så? därför för att jag hade ingen aning om att Ahmed Rami hade gått och blivit antisemit. Han var en revolutionär från Marokko som hade försökt störta den reaktionäre kungen, Kung Hassan. Och gått i landsflykt i Sverige och var så att säga, en revolutionär radikal. Och eh, han visade inga antisemitiska tendenser i början. Mm. Okej, okay, jag hade inte upptäckt det då. Maria Leisner var en annan som blev intervjuad. Erke Bisken var ytterligare en. Det var många människor som... Som inte hade upptäckt det alltså att, att, Och visst, det var en sen utmärkt. Jag hade fel, helt enkelt. Alltså, det var ett misstag. Det var ju en, en rätt IV-debatt. Och jag minns det där väl. Att när kommittén mot antisemitism eh, driver det här eh, kritiken mot eh, radioslam innan JIKO väcker åtal. Då, då fanns det ju alla chanser att börja ta reda på vem Ahmed Ach var. De hade ju sin bild klar. Mm för jag har läst den här rapporten som eh, den, den här kommittén, som de kallar sig kommittén mot antisemitism, som de då har lämnat in till justitiekansler med krav för att radioslam ska stängas och det är faktiskt en skandal därför att bakom den här kommittén står inte bara de välkända eh, sinistrarna utan den här kommittén har ibland sina stödmedlemmar personer som lo ordföranden och Stig Mann. Där ingår riksdagsledamöter från samtliga partier. Där finns Ingmar Ström som vill är biskop nummer eller har varit. Där finns en rad andra personer som tillhör alltså det svenska etablissemanget. Och det är en ren skandal att de står bakom en rapport som betecknar All form av diskussion kring judisk religion, sionistisk politisk ideologi och israelisk regeringspolitik idag. All sån diskussion betecknas som ett utslag av antisemitism. Det är en fullständig skandal. Jag är verkligen upprörd. Det är en försmutsning av debatten som inte är klok. Och om det nu bara hade varit de vanligaste seministerna så kunde vi strunta i det. För de är så att säga trängda och desperata och använder alla mail. Men det här framförs i en officiell skrivelse som inlämnas av en kommitté med som jag sa, elvårdföranden och många andra bakom sig. I syfte att stänga ett, en massmedia röst, nämligen denna radiostation. Alltså i ett land som har frihet så avser man att stänga en massmedia röst. Och argumentet som man använder... Om det accepteras av Justitiekanslern så får vi lägga ner hela Mellanöstern österdebatt. Det finns inga argument och ingen kritik som kan framföras utan att det stämplas som antisemitism. Så att eh, det här måste vi gå vidare med va? Här måste det på något sätt eh, sättas eh, det måste markeras ifrån dessa människor. Men du, du jag måste passa, det är ändå fascinerande för du är i regel enormt påläst. Mm. Och har koll på väldigt mycket. Och här missar du totalt det. Ja, det är det många andra det ser i den branschen jag har gjort i mitt liv. Alltså, det var några till som gjorde det, men mm. jag gjorde det också.